Velkommen til The Tomme Magasin. Jeg hedder Martin Nørgaard, og lige her af sidder Elias Elers. Hej. Vi har endnu en gang fundet en række klip frem fra podcast og radioprogrammer, der ikke får nok opmærksomhed. Ja, øh, og i dag der starter vi med at tage på eventyr med Rene Eskelund, og lige bagefter tuner vi ind hos Lasse, der elsker at lave pølser. Mit navn er Rane Eskelund, og jeg er endnu engang gang taget ud i verden for at aflive nogle af de mest sejlede myter og armestuefortællinger. I dag er jeg ikke så langt væk hjemmefra, for jeg befinder mig her i Kassematterne på Kronborg, hvor statuen Holger Danske som bekendt sidder. Ifølge savnet så vågner Holger Danske jo til død, hvis Danmark en dag kommer i nød, men det er jo bare en god historie. Og som det tit er med danske historier, så er det tyvstjollet fra andre. Øh. Øh, Hold Holger, Holger Danske, er, er du vågnet? Øh, Øh, Øh, mister, slap af, man. Jeg kommer nu, man. Skædder, man. Kan man lige få en af sin snuser på, hvad? Øh, ja. Altså, ja, det kan man godt. H må, må jeg lige spørge dig om noget? Er, er, er du den danske Hold Holger Danske? Helt sikkert, G. Holger D. Huse, man. Selvfølgelig chef. Dr. H.D. represent, y'all. Men... Hvis, hvis du er vågnet, betyder det så, at Danmark i ned? Uh, slap af, chef. Jeg skal bare lige tøm ryggen, mand. Skal bare lige huske, at du bruge noget has, bro? Uh, has? Nej, altså nej. Uh, nej, det tror jeg jeg er på arbejde, men... Slap dig af, man. Er du panser, eller hvad? Nej, altså... Ja. Yeah. Så et lille suge, måske? Helt sikkert, chef. Hold lige pippen, så. Pippen? Ja. Jeg... jeg troede, det var lidt svær. Øjo, habibi. Så når en mand med langt skæg og noget i hånden, sådan en kniv, eller hvad? Er du racist, bro? Kom. Lad os suge. Uh, det var da... Rimelig god. God ganja, du havde med der. Ja, men Jeg sagde det til dig, man, chef. Jeg får ordentlig æder på, nu sker det, man. Ja. Jamen altså, ja, jo. Jeg ja, kunne da også godt spise noget af det. Du kan vel kun lide sådan noget rigtig dansk mad? Ah skulle der ingen, der får frod efter at sove sig kartofler i Skal jeg noget hummus bro for satten? Okay, jamen så... Så lad os, lad os få en duo, måske? Syge stile, Eminem. Så bounce jeg lige ned og henter to vores manderroller, så kan du lave det mix mere. Sker det, man. Cool. Jamen, så tror jeg det er vel alt for i dag. Følg med igen i næste uge. Hej og velkommen til podcasten Fiskeri og pølser. Mit navn er Lasse, og jeg fisker en del rundt omkring i Danmark, og så elsker jeg at lave pølser. Små bitte pølser, kæmpestore pølser, firkantede pølser, rundpølser, pølser, stjerneformede pølser, alle slags pølser kan jeg lide at lave. Jeg har fisket en del allerede i dag. Jeg har for eksempel allerede fanget den her torsk og... Og så har jeg også fanget den her lille, lille rødspætte, men, øh, men nu kan jeg mærke, at, det, uh, jeg, kan mærke, at jeg skal lige ud, inden, inden, oh, inden jeg sætter forfang på og, og kaster lige nu igen, så skal jeg lige lave bølser. Uh. Hallo, du kan sgu da ikke bare skide midt på dækket. Hvad fanden laver du? Det var du? alt for den her gang. Følg med ind i stue, hvor jeg skal tæmme jødsmænding. Tømme magasin. Nu er det blevet tid til at besøge portalmanden, og bagefter er der nyt fra den grønne gren. Ah! <tryk> Velkommen til min podcast. Jeg er og i 18 år har jeg arbejdet nat og dag uden tøven på at skabe en maskine, der kunne åbne portaler til andre dimensioner. Og endelig, endelig er det lykkedes. <laughs> jeg skal bare lige trykke lidt her. Nød med den her, skrue lidt der, Drejde, og nu, <laughs> maskinen er klar.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 Endnu et røv, Jeg skal rind. lige til at ryge lidt krokodil. Skal du være med? Nej, og du skal på ingen måde at tage stoffer i mit laboratorium. Mm. Nu begynder der at ske ting, og så er tolkene glemt ved kommer løbende ind for højre og sætter hele til modspillerne der lige nok godt, med fordel, fordel, der bliver dømt, fordel. Hvad fanden sagde du ham? Der er ingen pengeviner! Ja, så kommer landstringen på banen, han er raster, han finder sig ikke i det og bang, han byder af hovedet af dommeren, der er blod over alt, om nu går kampen for alvor i gang. Pengeviner starter en offensiv, men pludselig kommer den gamle kan løbende, og den for hurtig skal dem alle sammen. Strave, strave, der er! Helvede, jeg lukker den fucking fortælle, kan Mand, der bliver ikke dømt noget fra dommeren, og og nu, ser han bare sit snit til hurtigt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 Det er en plante, de fleste kender for den has, pot og skumt de unge ryger, men de færste ved, at man kan bruge den som medicin eller spise dens glutenfrie, proteinrige kerner, der indeholder masser af flere umættede fedtsyre. Det er alt i alt den bedste plante, vi overhovedet har. Men, øh, men med mig her i studiet har jeg jo som altid også øh, min trofaste medvært. Lennart. Hej, David. Prøv at, jeg ved, du er kommet for at smadre den her podcast, så lad os bare, lad os bare komme i gang. Hvad, hvad for noget psykopat has har du taget med den her gang, og hvilken fucked up måde kunne du godt tænke dig at indtage det på i dag, Lennart? Det altså lige, lige i dag har jeg ikke taget noget med. Seriøst? Har du Har du ikke taget has med? Øh, nej, altså, ja, nej, jeg har ikke taget noget med i dag. Jamen, jamen, for fanden, Lennart. Men så kan det være, at jeg kan få lov at tale lidt i dag om alle de gode ting ved, ved cannabis, måske. Ja, du har i hvert fald 10 minutter mere eller sådan noget, hvis mine beregninger passer sådan, sådan cirka. Hvad? Hvad har du nu gjort, Lennart? Det var bare, fordi jeg ville prøve noget nyt, og jeg, og jeg ved, at du ville jo ikke have, at jeg ryger i studiet, så jeg tænkte, at jeg kunne spise en, sådan en god gedin haskage. Og den, den spiste for et halvtimes tid siden, så virkningen burde være sådan lige på trapperne. For helvede da... Lennart. Rolig David. Rolig, det bliver ikke særlig voldsomt tror jeg. jeg kan sikke altså jeg overhovedet ikke mærket noget endnu. Lennart prøver hash virker markant kraftigere når man spiser det. Det er jo noget helt andet nu. Nej, det ser du bare for at skræmme mig slap nu af. Nej, for helvede, jeg siger det fordi du har gjort det. Hey David. Noget. Hey David. Hvorfor øh, hvorfor trækker din øjenbryn? Hvorfor hvorfor stiger din pande på mig? Hvorfor stiger den David? Hvorfor stiger den? De? Siden ikke skal stige. Jeg vidste det, og det var lige præcis det her jeg ikke ville. Shit, det er alligevel ret vildt når man har spist det. ikke jeg, jeg, jeg kan smage min alder. Hvorfor hvorfor min alder salt anderledes? synes det er rum det meget. Yes, jamen eh øh, igen gang. Fuck mig. Fuck det her bogaffen. Fuck Lennart og fuck det hele, Skud min pige i helvede og vi lyttes ved. Det tager mig min pøller. Tager mig min pøller helt andet. Det ved meget mere end man tror små pøller. Det syn' vi jo langstøm, ikke? Hun er også en dort, men det skal vi ikke snakke om lige nu, David. Det vi snakke om lige nu. Det er vigtigste. Det er dig. Du fucking. Du nil fucking. Det nu er så for det. Ej, tå med magasin. Vi er ved at være færdige for i dag. Men inden vi lukker og slukker, så skal vi lige have stimuleret øregangene i Danmarks bedste ASMR-podcast. Og så er Patrick Patriksen endnu en gang ude for at undersøge danskernes seksvaner. Vi ses. Hej Fiskal. Er du frisk på lidt lækker til din frække lille hobbit? Her er der ikke andet end pivfrække lige til at få det frækt over. se den pære derovre. Og se hvor saftig den er. Sådan en lille våd naturfisk. Åh, hvad med den donut derovre? Der er så meget creme i den donut. Jeg tror den popper. Åh, hvor er det fedt. Man skulle have kraft med tro, det ikke kunne blive bedre, men Ej, prøv at se. Prøv at se den lort, der ligger derovre. Den der dampende, råddende, glitsende, halsende pølle af menneskefars. Prøv med en gang. Øh, hva? hva? Bare gør det. Åh, gør, ah. gør, hvad der bliver sagt. Åh, <klørret> ah. ah. ah. ah. oh. ah, fuck. Jeg skulle ikke være den eneste, der er sulten.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 Ba banger? Ja, lige præcis. Så kan du få lov til at se, hvor meget jeg bare Øskerbøg. Jo, det ty... kan godt være. Ja, det vil du gerne. Men øh, det er vigtigt, at du er meget stille, når vi banger. Så øh, du får lige den her gækbog lige, så ved alle, du bare er der for at gæk. Sådan. Så skal du bare have ind i rummet til alle de andre. Men du skal ikke tage af de her bånd for øjnene. Sådan gør vi altid. Var det Lise Lotte, der er kommet ind? Ja, det var. Hun er lige her. Jeg har fat i hende. Kæft, hvor skal vi klippe nu? Åh, oh, det er med den gækbånd! Ja, yeah. så må vi lige ved den ind ved siden af. Han kæft, var hun stram! Drammer en Nå, nå, Mmm. Mmm. det Mmm. Det lyder som om jeg ikke er den eneste bare. Øh, til et blade, og nu kan jeg slet ikke falde i svæven. Altså, findes det i virkeligheden, eller hvad?